Jó reggelt, ma 2018. május második a szerda, van a pontos idő 4 perccel múlott 7 óra, és arra szerettem önöket rávenni, hogy valaki telefonáljon be és mondja azt, hogy 1-es vagy 2-es 0614890999 valamint 0630677, 1-1-6, itt két CD-lejátszó van, két különböző zeneszám van bekészítve, és kezdjünk azzal, vagy kezdek azzal, amit. Valaki kiválaszt 0630 677 1161 és 06148 099 Nézzük meg, hogy működik a telefon. Ez igen. Az egyes CD a felső, a kettes CD az alsó, van egy harmadik is, az középen van, de az annak a funkciója az, hát az X. Jó reggelt! Jó reggelt, 1 Akkor elkezdtük. Köszönöm a segítséget. Talán ismerik azt, amikor az ember valami nagy dologra készül, nem mint hogyha ma feltétlen nagy dologra készülnék, de minden nap nagy dologra kell készülni. Szóval, hogy az ember valami nagy dologra készül, mindent előkészít, és amikor belekezd, akkor egyszerűen csak azt érzi, hogy nem, ez most nem az a pillanat, visszamenne, újra kezdené. Az esetek zömében ezt nem lehet megtenni, és abban a ritka kivételes esetben, amikor mégis, hát akkor sem derül az ki, hogy jól választottunk-e, mert hát ugye abba hagyjuk azt, amit előkezdtünk, így aztán már soha se tudjuk meg, hogy abból mi lett volna. Azt mondtam önöknek, hogy ma mesélni fogok, és cserébe majd azt szeretném kérni, ha egyáltalán lehet bármit is cserébe kérni, hogy majd önök is meséljenek. Pénteken volt a címlapján felvételem, leadtam az áprilisi számlámat. Szombaton elutaztam a varátnőmmel és a lányával, felébredtem valamikor fél öt felé, ez ilyen rutin dolog, kiborítottam a táskámat, ami előző nap velem volt, és azt tapasztaltam, hogy nincs meg a pecsétem Nem tudom önök hogyan vannak a személyes tárgyaikkal, nekem ez a pecsét, ami nem volt meg, vagy legalábbis nem találtam, az másodpercek alatt olyan, tehát ez a meg nem lett, ez az elveszettnek hit pecsét, ez ez az én ami egyébként, amióta létezem azt hiszem, mindig Béti. Szóval ez felidézte azokat az emlékeimet, amikor általános iskolában nem találtam az ellenőrző könyvemet, az iskolában vagy otthon. Valami ismeretlen vagy nagyon is ismert okból páni félelem fogott el, hogy ennek mi lehetett az oka. Valaki valószínűleg azt ültette belém, hogy ellenőrző nélkül senki vagyok. Nem fél ember, nem létezem. Ami nem azt jelenti, hogy ellenőrző létezem, de hogy ellenőrző könyv nélkül nem létezem, az tuti. Ez lett volna a kettes CD. Zenei szerkeztek, a szerintem folytatom. Szóval nem találtam meg a pecsétemet, és nem találtam meg sem otthon, sem a táskában, a kettő ugyanaz, nem találtam az autóban, amit tűvétettem, És én azt éreztem, hogy pecsét nélkül nincs élet. Hogy ez valójában, hát most el kéne önöknek magyarázni, de nem tudom. Ha aludtam volna rá egyet, akkor biztos azt mondtam volna, hogy de hát pecsétet könnyű csináltatni. Ott azonban konkrétan úgy éreztem, mint egy gyerek, aki elvesztette a babáját és kész vége a világnak. Nem volt ez persze már pont olyan, mint amilyen gyerekkoromban, de azt kérdezik, hogy ez maximálisan hiszti volt-e, ami persze egy énkorú esetében elég hülyén hangzik, de azért egédjék meg, hogy azon a hangvételen beszéljek önökkel, ahogy eddig. Hát ugye az ember saját magáról nem állíthat semmit se biztosan. Én azért nem állítanám, hogy ez hiszti volt. Bár biztos sokan annak tartották volna. Amerre utaztunk, ott akár útba, kell, útba lehetett volna egyteni az ATV-t, de én úgy döntöttem, hogy én előbb elmegyek az ATV-be, aztán hozzajövök, aztán elmegyek a Budaörösi virágpiacra, hát ezek aztán tökéletesen ellenkező irányba vannak, közben fölébredt a barátnőm, Kikért egy puszit, én mondtam neki, hogy oké, okay, rendben van, de én nekem most el kell mennem, megfőzöm a kávét, ott a teljesztőt tegye össze, amit egyébként általában én szoktam összetenni, klúrni, féle készülékelően a termék, megjelentést hallottak. Eléggé elképet, arckifejezést vágott, de hát én nem nagyon törődtem vele, az ellenőrző könyvemet vissza kellett szerezni, pontosan rekonstruáltam, hogy mi is történt előző nap. Míg útközben azért fürel fele felhívtam az ATV-t, ahol egy nagyon udvarias ember azt mondta, hogy igen, ő be tud jutni a könyvelésre. És folytattam az utamat. Ez olyan, ez olyan 6-4-7 felé lehetett. Hát, hogyha önök el akarnak jutni a Schwabhelyről, a az ATV-be, akkor ahhoz tudom önöknek ajánlani a szombat reggelt úgy 6 óra felével, az egészen ideális. Tehát az nem hárnyed óra, az nem egy óra, az nagyjából 20 perc. Az ATV bejáratán állt egy óriási ember, ő volt a biztonsági őr, és azt kérdezte tőlem, tehát ő ott állt, mit valami bizottság. és azt kérdezte tőlem, hogy mi van a pecsétre írva. Nem volt kedvem kötekedni, mert végül is visszakérdezhettem volna, hogy ezt miért kérdezi. Vontam neki, hogy az van vagy hogy FJPBT, ez ugye a Fiala János Péterből van. A BT-t azt nem én tettem hozzá, ezt így hívják, így találták ki a jogalkotók. Amire kinyitott a hatalmas markát, és benne volt a pecsétem. A nyakába nem ugrottam, de tulajdonképpen akár a nyakába is ugorhattam volna. Azt kérdezik önök tőlem, hogy um, ott abban a pillanatban az én barátnőm valószínűleg azt mondta volna, hogy új, új dolgot kell keresni, hogy mit kéne elvesztenem ahhoz hogy annak a megtalálása ismét olyan örömöt tudjon okozni, mint amilyen örömöt okozott ott akkor annak a pecsétnek a meglátása. És olyan nagyot valószínűleg nem tévedett volna. Mondtam neki ennek az óriásnak, hogy jót egy helyébe, jót vári majd egyszer, viszozzom, a tudom, az illető elmosolyodott, a tízes skálán tízesre volt kedves és készséges, én teljesen megvoltam voltam adódva. Ezek szerint bement a könyvelésre, körülnézett, megtaláltam. Hazamentem és megpróbáltam elmagyarázni a barátnőmnek, hogy mi történt, de ő csak azt élte meg, hogy én ott hagytam magára, és valójában a fél napját tönkretettem. És ez csak az a baj, hogyha a legközelebb hasonló dolog történik, én valószínűleg ugyanígy viselkedem, leszámítva persze, hogyha őt vérbefagyva találom, mert ha fagyva találom, akkor mégis indokolatlan elmenni az ATV-be a pecsétemért. Illetve indokol, de hát azért nehezen megmagyarázható. Az első is nehezen megmagyarázható, de a másik még inkább. Innen fogom folytatni, de most zenei nem kell. a türelmet. Erről pedig eszembe jut egy minapi esemény valahol nem Budapesten egy autóbussofőr, aki valamiért feszült volt, hogy miért arról részleteket nem tudok, de két fia volt, van neki, és mind a ketten azt állították egybehangzóan, hogy az apjuk azok boldogházasságban éltek, vagy apjuk boldogházasságban élt édesanyjuk, apjuk talán éves volt van, inkább mások volt. És valami teljesen ismeretlen okból egy nap itt az elmúlt valamelyik hétköznap, nem hétköznap rátámadt a feleségére, a két gyermek anyjára, hogy fegyver is volt arra, nem emlékszem, de folytogatta, a kisebbik gyerek talán a kisebbik lement, és megpróbálta rávenni az apját arra, hogy talán mégse kéne az anyát átsegíteni a túlvilágra, miközben egyébként az apa megsebesítette a feleségét, a két gyermek anyját, és annyira jól sikerült ennek a fiatalembernek visszafogni az édesapját cselekedete befejezésében, hogy közben megfojtotta ezt ő sem vette észre, ő valójában csak vissza akarta tartani, és most emberölés vágyjával illetik. Soha sem volt testvérem, édesapám késsel sohasem akart az anyámnak esni, illetve ha neki esett, akkor én annak nem voltam szemtanúja, fogalmam nincs, hogyha én egyébként ilyet látok, akkor közbeavatkozom mert merek-e közbeavatkozni, vagy semmi, és ha igen, akkor mi következik be? Én csak azt akarom önöknek mondani, hogy az, hogy az életben a dolgok egymás után hogyan történnek, abban van valami kiszámíthatóan kiszámíthatatlan, valami kiszámíthatatlanul kiszámítható. My name is Billy Claus. If you don't mind, we'd like to play something for <laughs> you. Amikor április 8 döntött a nép, és úgy döntött, ahogy döntött, újraszámolás ide, újraszámolás oda. A kfj az a 98-00 frekvenciával való fejezete, ami a választásokkal volt kapcsolatos, lezárult. Ha ezt önök tőlem, vagy kérdeznék, hogy valójában mi volt a célom? Most a szok klasszikus értelmében semmi más célom nem volt, mint jelenteni az kosárból. Szerintem ezt a maga nemében nem is csináltam rosszul, maga az eredmény, ami április 8-án született, ezt épp úgy visszaigazolta, mint amennyire nem igazolta vissza. Végül is miközben van a jelentésnek az árbockosárban, bólnak neki részére, ahhoz, ami április 8-án történt. Az április 9-e nem lepett meg, sőt, fantasztikus élmény volt a nagyon messziről jött ember. Az április 10-e azonban már problémákat okozott, mert április 10-én egyszerre csak azt érze, érzékeltem, éreztem, de inkább érzékeltem, hogy valahogy minden ugyanúgy akar tovább menni, mint ahogy április 8-án, illetve azt megelőzően történt. Ez az érzetem azóta se csökken, hogyha egyébként tévét nézek, vagy rádiót hallgatok, függetlenül attól, hogy ez a közszolgálati, vagy valamelyik ellenzéki csatorna. Nekem pedig az a kérdésem, hogy hát a bíró lefújta a meccset, 2-2 lett a Real Madrid Bayern München, kettő egyre győzött a Real Madrid Münchenben, hát akkor tovább jutott a Real Madrid, most akkor a hosszabbítás után a nézők ott maradnak, és... Én azt értem, hogy vannak csalódottak, és vannak akik örülnek... Néha a dolgok megemésztése az nehezebb és tovább tart, mint átélni azt, amit aztán később meg kell mészteni. Ezt éltem meg április 10-e után. Ma a 2018. május második, a szerda van és hetes percen múlott reggel 4 8 Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. Én az igénye a világán mindent elhalasztottam az elmúlt hónapokban, orvoshoz nem mentem sehova se. Április 8-a után ezt pótoltam, eredményeim alapján egyelőre maradhatok, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A hétvégén a barátnőmmel és a lányával Szlovákiában voltunk. Szombat, vasárnap, hétfő, kett egy Egészen idilli, három-három és fél napot töltöttünk el. Hogy mit jelent az, hogy idilli? Hát, megmondom önnek idilli az, hogyha nem találtam volna a pecsétemet, nem mentem volna el az ATV-be. Egészen pontosan ki tudom magam fejezni, hogy ehhez miért kell nekem Szlovákiába mennem a barátnőmmel és a lányommal, hát ezt majd holnap megpróbálom megbeszélni a pszicháteremmel. Aki nem ismeri ezt az érzést, az vagy boldogabb nálam, vagy boldogtalanabb, vagy ugyanolyan boldog, vagy ugyanolyan boldogtalan, mint én. Minden esetre egész pontosan ki tudom fejezni, Szlovákiában nem akartam volna reggel elmenni a pecsétét, ami persze egy rossz mondat, hiszen oda nem is vittem pecsétet, mi is kellett volna. És hát persze folytában az foglalkoztatott, hogy amikor éppen nem vagyok Szlovákiában, akkor hogyan folytatódjon az életem. Csak azért nem követelhetek előrehozott választásokat, hogy a Kéfejancsi ismét kétszázzal kelljen, hogy menjen, az, amit ezügyben elvárnak tőlem, azt az ATV-ben teljesítem. Az ATV meg volt velem elégedve. Szerződés hosszabbítást ajánlottak, amit én csak azért nem fogadtam el, mert eddig se volt szerződésem illetve hát alkalmanként kötöttünk szerződést, tehát még mielőtt itt valaki be akar kötni. Minden rendben volt, de nem egy ilyen kontraktus született, ami hónapokra szólt, hanem minden hónapban lett. És én azt mondtam, hogy ha eddig így volt, akkor maradjon így, és megegyeztünk a 2018-as második félévi folytatásban, amely szeptember második hetétől indul. Június 1 lesz az utolsó felvételben a hónapban, tehát illetve az már a következő hónap lesz. Zenei serkeztek. ballag ha leérettségizik akkor végül is apukám után szabadon az egyik legfőbb feladatomat teljesítettem eljutattam addig amikor az ember leérettségizik most édesanyjáról, és a családnak arról a ágáról inkább nem szólnék, nem mintha rosszat mondanék de csak magamról akarok Kicsit, mint E.T. hazatelefonál, Iti e teljesítette kötelességét, bár e tekintetben már elfelejtettem, hogy itinek e nek mi volt a kötelessége, úgyhogy lett egy mondásom, aminek a tartalmát közben elfelejtettem. Nagyon sok más mindennel készültem a már, de az első fejezetnek vége van. 27 perce dumálok, és vannak emberek, akik nem is hallanak engem ennyi összefüggő történetet tőlem, és azt mondanák, hogy nem -e lehetne véletlenül műsor, mert akkor valamit meg tudnának rólam. Hát ez is szerepet játszik abban, ahogy itt most, önök előtt és egyáltalán Kérdés, óhaj, sóhaj, panasz 061 06 Hogyha kicsit a közepén hagytam volna abba, akkor legfeljebb abban lehet reménykedni, hogy valaki rákérdez, és befejezem, vagy befejezem anélkül, vagy talán nem is volt annyira félkész. Ma a 2018. május második, a szerda van, a pontos idő másfél perc, szóval reggel fél nyolc, ez az ismétléskor nem lesz mérvadó, ez a Kejfei Jancsi minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Elérhetőségem 061 -9 -9 -9 -9, és 06 Örülnék, hogyha megtalálnának egyáltalán ez az egész májusi hónap, ez a beszélgetésre van fenntartva, hozzátéve, hogyha rendelkezésükre állhatok, én akár minden nap tízig beszélgetek önökkel, ha másért nem, hát azért önző célból, hogy azokban a hetekben, hónapokban, amikor nem vagyok jelen, akkor legyen mit megismételni. 061-489, 0999 és 0630 hat egy. Fishes of men! Véses of men! Upp and back again! The of the men. Jó, reggelt. Jó, reggelt. Ezen a hétvégén is kiderült, hogy mennyire csodálatos párom van, feleségem. Nekem én betervezett programom volt, péntek szombat vasárnapra, és hát neki egyedül kellett otthon hely, helytállni, ami ott mindig sikerül, de ez most kifejezetten, hogy nagyon nehéz három nap volt neki a munkahelyén, a, a családi életben. Gyakorlatilag semmi nem jött össze, vagy minden félre sikerült. És ott a három nap alatt egyszer nem hívott fel, és mondta, hogy, hogy mennyire szörnyű, nem, nem romlított úgy bele a napomba. És akkor hazaértem, akkor sem volt panaszáradat. És aztán ugyanígy így megcsináltuk ezt a vasárnap hétfőket, de utána minden úgy helyre rázódott a munkaén is. ez nagyon szuper jó hétvégénk lett. Nagyon szeretem, nagyon szuper személyében van fishes of men up one side and back again along the river of men our trusty both are in our boat along a river of men sing with me John along work. the river of men along the river of men up one side and back again along the river of men of men Row. of men he yells at the crew they get nothing to eat along the river of men Oh! it's up one side and back again along, along the river of men of men, of men, of, men, of, men <laughs> of men along the river of men along the river of men along the river of men. 061 677 Most az intés az őrzőköz egy ideig nem fog elhangzani. Jöjjenek önök! 061 099 Bármelyik korosztályból, bármelyik nemből, bármelyik razból, egyáltalán. Akárki. Én tudom azt, hogy a beszélgetést nem lehet erőszakolni. És önöknek nem kell honorálniuk azt, hogy 27 percen keresztül beszéltem, fogok én még 27 percen keresztül beszélni. Most pedig is arra kérem önöket, hogy a mégis törölve, hogy osszák meg velem gondolataikat, ha vannak nulla hat és Fel vagyok készülve az ellenkezőjére, de jobban örülnék, ha a telefonálnának. Kicsit várok, aztán folytatom. egy hat egy Hát a szlováki azt fölkeltett a ő, kíváncsiságomat. Én 25 éve járok a Magas Tátrába. Augusztus első hetei arról szóltak az életemből 92 óta Magas Tátra. Árokkal, barátnőkkel, ismerősökkel. Önne is találkoztunk Komáromba, a, a billáruászba. Lejattoltunk. Nagyon, nagyon kellemes volt a találkozás. Úgyhogy én már nagyon régóta járok oda, tehát minden nyáron, és mindig hazajöttem, és ismeresekre mondtam, hogy hát, milyen jó, jó, 10-20 évvel ezelőtt is, hogy egész más a dolog az embernek. A feltöltődése volt még dolgoztam, most már nyuggeres vagyok. És, és egész évre így dolgoztam, hát nagyon húzós dolg volt. Szüleimet ápoltam meg egyéb dolgokat, de ez a nyárt soha nem hagytam ki az első két-három hetet, ami úgy éreztem, hogy nekem kell ez az életemhez, ez feltöltődés kell. Úgyhogy e, nyáron is megyünk, másban megyünk, e, Prágában egy napra, ugye hajókirándulásra. Most hétvégén voltunk a Sztentendei sörfesztiválon, nagyon szeretek sörözni. Nem alkoholista vagyok, de kellemes, jó kis sörözést, úgyhogy nem Tárgába is majd megnézzük a rendszerteret, elmegyünk a várba, meg amíg gyalog be lehet, mert ilyen gyalogosok vagyunk, mink, mert autónk nincs, de arra költjük a pénzt, hogy kellemesen érezzük ezt a pár évet még. Hányat? Ketten vagyunk. Ketten maradtunk, mert a barátok, szuratársak györegettek mellőlünk. Fiatalabbakkal nem nagyon. Úgyhogy kette járunk majdnem mindenhova. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kérdeztem valamit amit önök emlékeznek rá, hogy mit kérdeztem, amire nem azt válaszolta az illető, amit kérdeztem, de nem emiatt váltam el tőle. 061 489 és 06 Senki nem emlékszik arra, hogy én mit kérdeztem és mit válaszolt az illető. Jó reggelt. Jó reggelt, kivéve, hogy mikor mondta az úr, hogy még egy pár éjszaka hátra. Igen. Igen. És az úr azt mondta, hogy kettek, Igen. Ön hány Önt mennyire foglalkoztatja az, hogy hány éve van még? Nem foglalkoztatja. Élem az életem, kihasználom, amíg van. Utoljára mikor foglalkoztatta, ha foglalkoztatta egyáltalán? Amikor eszembe jutott, amikor az édesapám meghalt, és a fiamra gondoltam. Mert nekünk a korkülönbség pont annyi köztünk, mint nekem volt édesapám és köztem. Ez mikor volt? Ö... Öt éve. Mit kezd egy olyan emberrel, aki idősebb, mint ön, és aki az elmúlt időben nap, mint nap függetlatt, hogy a leletei jó. gondolója arra, amire ön nem? És ez természetesen nem egy magánéleti beszélgetés, ez egy műsornak a része. Én próbálom üdvözővel elterelni a figyelmét, tehát beszélgetni a napi dolgokról és olyan dolgokról, ami nem juttatja eszébe a rosszabb Ezek feltétlen rosszabb gondolatok? Lehúzó. Inkább nem szeretném a környezetemben élőknek uh, még alá tenni azt, hogyha én olyannal válaszolok, ami még jobban szomorúbbá tenni, vagy még jobban felébreszteni azt a gondolatát, hogy mi lesz akkor, ha Köszönöm, hogy hívott, és köszönöm, hogy emlékeztette a többieket, beléltve a telefonálót arra, amit én kérdeztem, és nem arra válaszolt, de most ez itt megint egy úterágazás, mert hogy ez nyomasztó-e vagy sem, az persze sokban múlik azon, hogy aki bőle árad ez a hangulat, az... Az hogyan teszi ezt, és hát sok múlik azon, hogy aki egyébként ezt hallgatja, az hogyan viszonyul hozzá. Ha belegondolok, akkor a halállal kapcsolatos félelem először gyerekkoromban kapott el, nagyjából egy időben a bizonyítványjal, ami persze nem igaz, most akik a bizonyítványt nem értik, azoknak csak azt tudom mondani, hogy hallgassák meg a műsor ismétlését, hiszen a halálfélem valószínűleg sokkal hamarabb jutott eszembe, akkor még egy nem volt bizonyítványom. Csak 69, de semmi rossz értelemben, hogy ezt, amit az előbb mondtam, hogy, hogy én idős vagyok, most 70 leszek, nem sokára, de nem rossz értelemben mondtam. Csak, csak több, több, több, kevesebb van hátra, mint volt eddig. Ön a komárom. ennyit. Tessék? Ön a már mi telefonáló? Igen. De ő nem a kérdésre válaszolt. Tehát amit most mondott, azt én értem, de én akkor más kérdeztem. Értem, értem, csak... A következőt szeretném mondani ebben a beszélgetések abban, hogy ön, aki minden nap beszélget, és rengeteg emberrel, néha-néha én, aki már beszéltünk egyébként telefonon, beszélünk, nem olyan könnyen reagál, vagy tudatosul ez a dolog, hogy most ön megkérdez egy bizonyos dolgot, hogy nem arra reagálok, vagy nem arra reagál, ez nem mindig úgy esik, de csak később. Ez könnyen lehetséges, nagyon jól tette, hogy telefonált, de most, amikor másodszor telefonált, most se e, arra válaszolt, amit én kérdeztem. Mellé beszélek. Nem mellé beszél. Nem. nem. Az, hogy én minden a beszélgetek emberekkel, az, az legfeljebb nem. de most nem fog tudni jól válaszolni. Köszönöm, hogy visszaívott. Mindent jól csinált. Semmit sem csinált rosszul. Ha itt valamit rosszul csinál valaki, az én vagyok. Próbálok valamit érzékeltetni, amit egyébként már sikerült, tehát már elmozdultunk az egyesről, tehát már kettesen vagyunk, tehát nem vagyunk az egyesen, az borzasztó lenne, meg hát az csak az én hibám lenne. Bevárok még egy telefont, és aztán folytatom. nulla egy négy Egy, négy, nyolc, és egy, hat Beszélgetést kezdeményeztem. Hozzá, de egyelőre hallgatnak nem leszek türelmetlen Épp is ha türelmetlen leszek akkor mi változik Ja, a történet, amit elkezdtem, és amit egyáltalán biztos, hogy bárki most tudja folytatni, mert amikor elkezdtem, akkor nem volt itt, tehát most számára egy olyan második fejezet kezdődik, aminek az első fejezete kimarad, így ezt a nehéz lesz értelmezni a történetet, de hát nem tudok mit tenni. Nem tudok összefogalni azt, amit eddig az elmúlt háromnyed órában együtt cselekedtünk, plusz zene. Szóval, hogy egyfelől ott van ez a Szlovákia, másfelől pedig ott van a bélyegző. És ebben a kettőben ott van, vagy a kettő között, ott van az én egész életem. A Szlovákia egy megfogható, de nehezen elérhető nyugalom, a Béke-szigete, egy család, itt most fontos volt a hangsúly, és a másik oldalon pedig egy egy ki kikezdett hiányérzet, egy megfelelési kényszer, egy, egy nem tudom micsoda. És a kettők között pedig ott vannak a köznapok amelyek eltelnek iskolával, katonasággal, munkával. Ne tudni fogalmazni, hogy mi a cél. Mindig a pecsét, mindig Szlovákia, vagy a munka. Amely egy híd a kettő között. Egy híd, egy olyan híd két dolog között, amit egyébként ezen a módon összekötni nem lehet. Egyetlen egy dologra jó, múlik az idő. Miről töltsük? Miről beszélgessünk? Beszélgessünk egyáltalán? Két kiállításra is meghívtak ezen a héten, egyik kiállításra se fog tudni elmenni. Nem is értem, hogy miért hívtak meg, Szurcsik József még soha az élebe szerintem nem hívott meg engem kiállítására, el akartam menni, de akkor a lányom ballagása van. A másik kiállítás az egy szolnoki festőművésznek a kiállítása, ahol a miniszterelnök úr felesége fog beszédet mondani, és oda se tudok elmenni, akkor meg nem tudom, mi van. akkor meg találkozom valakivel, és utána meg Bobby meg koncert van, vagy fordítva. Mindegy, lényegtelen. És ezt tennap úgy éltem meg, mint hogyha két olyan dologból maradnék ki, eh, amelyek az én életemben nagyon fognak hiányozni, miközben én nem nagyon szoktam járni kiállítást kiállítás megnyitókra, leszámítva azt a néhány évet, amíg Rózsati éntrének dolgoztam, a Láttuk-Hallottuk öt című műsorban, amely 3.12 és dél között ment a Kossuth Rádióban. Mit csinál a szél, ha nem fúj? Néztem tegnap a nap hírét az ATV-ben. Simon András vezette. Ott ült Lendvai Ildikó Horváth Zoltán. Ott ült a publikusintézet Intézet vezetője. És nem értettem, hogy miről beszélnek. Aztán belenéztem a Csat című műsorba, ahol Hud Gergely ült, ült még valaki ott, nem tudom, de mindig őt láttam, meg a Kende Péter, meg a Farkasházi, azt is ott talán Krug Emilia próbálta moderálni, azt sem itt mindjárt leragadtak valami ősrégi problémánál, miközben május is ről kellett volna beszélgetniük, hogy miért kellett volna május 1-ről beszélgetniük, nem tudom. Hát egyáltalán valamiről beszélgetni kell, hát mint hogy ide jövök. Hozzátéve, hogy végül is hozhatok zenét, de önök ugye azt várják, hogy műsor legyen. Ugye ez a klasszikus eset a Magyar Narancsból, tessék mondani, ez már a műsor. Ezt a Horváth Péter fel is idézhetni. De még miatt Horváth Péter felidézni, azért legyen szó másról is. Szóval, hogy április nyolcadika után nekem ez, és nem valami doc, de nem megy. Tehát amikor beülök a a pályára, arra szól a szerződésem, hogy ezt kell tegyem, megtegyszem, ráadásul teljesen szembe menve a hozzáállásommal a többi műsorral, de valamiért nézik a műsort, valamiért eltűr engem a vezetőség, és hát ha így van, akkor hajrá. De azért szándékosan az ember ezt nem borzolja a kedélyeket. Az életről kéne beszélgetnünk olyan módon, hogy az ne legyen így hirtelen reggel, 6 perccel, 3-8 után mellbevágó vágó bekapcsolják a rádiót, és egy vadidegen pofa azt mondja, hogy beszéljünk az életről, hogy ez, ki ez az állat, milyen módon beszélgessünk az életről. Hát nem tudom megmondani. És ha most a bölcs azt mondaná, hogy fiala magának megint világfájdalma van, mint ahogy ezt mondta három évtizeddel ezelőtt, akkor azt tudnám mondani, hogy nem tudom, akkor lehet, hogy volt világfájdalmam, szerintem most nincs. Szóval mit csinál az ember a saját békéjével egy olyan országban, ahol permanensen békétlenség van? Mi van akkor, amikor az ember nem akar csak azért békétlenséget teremteni, hogy kvadráljon a hazájához? Még abban a formában sem, hogy szándékosan elhagyja a pecsétjét. Nem tudom, követhető vagyok-e. Van nem némi agodalom. Ráadásul ugye nekem ez az elhatározott szándékom, hogy májusban annyi beszélgetés kell összegyűjtenem, ami június július, augusztusra kifér, mert az az eredeti terv, ami bennem volt a három hónappal kapcsolatban, az szerintem nem megvalósítható. Azt pedig, hogy én egy hónapot végigpofázzak annak érdekében, hogy aztán három hónapra ezt szét osztani, az szerintem nem túl szórakoztató. Hetes perc múlva lesz nyolc óra, ez az ismétléskor nem lesz mérvadó. Nyolc óráig most már nem mondok semmit sem, nyolc óra után aztán megpróbálok megint mondani valamit. 061 48 9 099 -9, és 06 30 677 61 hat úr! Önt, és egyetértek azzal, hogy az ember miért nem tud megszorolni. És abban is, hogy mások szovátiában találta az a készséget. Igazán csak annyit szeretnék erről mondani, hogy a szovátiába kapcsolatban elsősorban, vagy először is, hogy én azt gondolom, hogy ma egy olyan hasonló érzemű ember, mint én vagy akár ön, ha emel egy és egy kicsit szabadságban már jobban érzi magát. Ez borzasztó, hogy az ember nem otthon teheti azt meg, mint hogy szeretné hogy kényelmes lenne. Aztán egy sokkal profánabb kérdés, hogyha vagyunk egy rovált állampolgatot, hogy ő hogy érzi magát ott hát Lehet, hogy hasonló módon érzi, csak miért nem látjuk. Tehát a valaki szabadságát között, hogy jól érzi magát, hogy olyan Románia vagy Igen, bizonyos igen, szempontból nem? érzékeli, amit mondom, bizonyos szempontból nem, mert a pecsét, amit ő nem biztos, hogy hallott, az pontosan ha arról, igen, igen, ugye az arról szól, hogy nekem vannak olyan kényszerességeim, és ezt most lerövidítettem, tehát nem mesél el a történetet, amelyek bizonyos környezetekben megszűnnek, és ez például külföldön így van, ott lehet, hogy jönnek új kényszerek, de a régi kényszereim elhagynak. Tehát valójában az én permanens mozgásom mögött az van, hogy mindig új kényszerek hassanak rám, mert abban reménykedem, hogy egyszer elhagynak a kényszereim, és aztán Lehetséges, hogy bekövetkezik egy borzasztó állapot még a halálom előtt, hogy elhagy az összes kényszerem, és akkor azt fogom kérdezni, hogy akkor elnézés kérek, most mi van? Ezért, akkor jól fogja érezni magát. Ezt nem tudom. Gondoljon el egy embert, aki egész életében zajban élt, és aztán egyszerre csak csend veszi körül, és az első pillanatban azt gondolja, hogy megsüketült. Kicsit után. közelebb kéne jönni a telefonhoz be, nagyon messzi. Te bocsánat, a fülemen van, oké, akkor kicsit hangosabb leszek. A lényeg az, hogy ma úgy keltem fel, fel a, a, a soknapos sok szabadság után, hogy szuképpen nincs kezdem elmenni dolgozni. Tehát az embereknek lehet, hogy tényleg a kikapcsolódás hiányzik, az, amit ön mond egy más környezet, és akkor ezek a pecsétek lassan lehullanak, mert az, én azt hiszem önnél nem is pecsét, talán inkább bilincs. Ugye, mert az ember menekül mindig valami elől, ami a saját életet, de mindig azt hattam mondani az hogy egyetlen egy dologgal nem tudunk megbékélni magunkkal. Mert ha mással gondunk van, akkor vagy elfordulunk ez szerint, vagy ofont csapjuk, vagy üvöltünk vele, de magunkkal nem, nem tudunk mit csinálni, és ez egy nagyon nehéz dolog. És hát megértem az urat, aki azt mondta, hogy szlovákiába járt pihenni, Én nemrég voltam Csehországban, furcsa módon hihetetlen meglepő az, hogy az utcák tiszták, az emberek nyugodtak. A kisváros, ahol laktam, tele virággal, hozzá kell tegyem, hogy biztos Magyarországon is vannak virágos kisvárosok. És ugye egész más Budapesten élni, mint Budapesten élek, és egészen más. Nyilván egy kisvárosban bár Magyarországon talán a kisvárosok is rosszabb hangulatúak, mint amit elvárnánk tőlük. Nem tudom. Én se tudom, Egyet... te erre nem tudok válaszolni, mert az embernek ugye lehetséges, hogy más a szeme és más a látásra. de mondok egy olyan szempontot, amit ön nem kalkulál. Én egész életemben egyedül éltem, leszámítva azt a néhány hónapot, év se volt, amíg a lányom anyjával együtt éltem. Én most együtt voltam a barátnőmmel és a barátnőm lányával, és este elváltunk, vagy valamikor délelőtt, és az a különbség is, ami abban benne volt, hogy együtt töltöttünk 72 vagy 96 órát, és ahogy hazamentem, egész egyszerűen, Valamiben feltöltöttem, ami ugyanakkor úgy töltött föl, mint a telefon, tehát le lehet venni róla. A kérdés az, hogy mindig le kell-e merülni, tudom is én 13 ra hogy az ember ismét feltöltődjön, Mert ha azt kérdeznéd tőlem egyébként, hogy én el tudnám meg képzelni az életemet családban, tehát úgy, hogy állandóan emberek vesznek körül, akkor arra egyetlen egy válaszom van. Igen, ha maga tehetetlen beteg vagyok. Azt leszámítva nem. pedig lenne a hátrább életemben azért valamit mégiscsak kéne kezdenem azzal, hogy ezt a két dolgot valahogy összehozzam, és hát ez nekem eddig így sikerült, én nagyon dolgozom rajta, kíváncsi vagyok, hogy holnap majd a pszichiáterem mit fog mondani, de mégsem tudok senki számára megfelelni, se a barátnőmnek, aki lehetséges, hogy permanensen maga mellett szeretne tudni, se a magam számára, aki szeretne össze-vissza élni, időnként leszállni, menni. és van benne egy olyan fajta békétlenség, egy békés békétlenség, ami természetesen az idő folyamán változik. Érdekes, amit mondom, én hasonlóképpen érzek, de pont fordítva, tehát én meg állandóan sok ember között voltam, de egész életemben, én egy-két éjvel idősen vagyok önnél vagy öttel, nem tudom pontosan. Lényeg az, hogy nekem a kikapcsolódásnak az egyedüllét jelenti, amit sokan nem értenek meg. Tehát, de nagyon jól beszél, búcsán? amikor én a barátnőmmel és a lányával vagyok, azt nem nevezném kikapcsolódásnak. Én nem tudom megmondani önnek, mi az a kikapcsolódás. Én azt meg tudom önnek mondani, mi a bekapcsolódás, de nem tudom megmondani, mi a kikapcsolódás. Hát én túl sok aztán Ez, ez ott... a Munkájából adódóan. Nem, a lét... Na, jól beszél, a létezésemnél fogva. Tehát az egyik legnagyobb kérdés az, hogy mit csinál az ember, amikor nincs bekapcsolva, és arra nem született még a megfelelő válasz meg. Hát nézd, azt hiszem, hogy Mondjuk én az ellenkező oldalon állok ebből a szempontból. Lehet, hogy kettőnek le kellene lényeg egy sörmálni, kettő osztani, és akkor nagyjából fele-fele mindenki jól jár, De hát, majd meglátjuk. Fiala úr, nem zavarom tovább. Köszönöm szépen. Eddig tovább. se zavartam, amikor én arra kérem önöket, hogy hívjanak, akkor nem arra kértem önöket, hogy zavarjanak. Akkor vég lett. Vagy Nem tudom. Hát akkor menet közben elromlott. 1-2. Lehet hallani? 0614890999 és 0636771161 Lehet hallani? Azt én értem, de most már kíváncsi vagyok, hogy szól-e a rádió. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Haó? Hahó. Köszök. Nem, a hallgatóknak szólnék. Jó reggel. Jó reggelt, kívánok Fiala úr, hallom. Jó, tökéletes. Köszönöm. Csorba Laci van, itt még az összehangolódás pillanatai folynak. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, szólnak csak a híreknek, lett olyan furcsán vége. Igen. Folytatom. Próbálok valamit érzékeltetni az önök számára, ami nem könnyet, mi nem vagyunk barátok. Ez ráadásul egy rádióműsor. Tehát uh, nem egy privát beszélgetés, és néha privát beszélgetésben se értjük egymást. Néha, gyakran. Horváth Péter vagy Búdi Magdi? 061 Horváth Péter vagy Búdi Magdi? Ráadásul Búdi Magdihoz elfelejtettem zenét hozni, az majd holnapra lesz. Tudják, mit akkor legyen Horváth Péter? Oké, ez eldőlt. Itt vagy, Péter? Nincs itt. Április 24-én Milner László a Kejfej hallgatók társaságában, ez egy Facebook csoport, azt írta 9 óra 8 perckor. Jó reggelt. Itt vagyok, itt vagyok, csak mondd, itt figyelj Jó, figyelj akkor majd a, a, a, a, v, a, v, a végén, jó? Tát jó, akkor jó. Itt vagy. jó, jó. Horváth Péter a 2006-os forradalmára térdély csapkodja, szerint olyan vicces a pakiféle féle videó, igen, nincs az undorító rendszernek, melynek lennének kedves megmosolyogtató pillanatai. Ugye emlékeztek amikor hogy megbotlott a lépcsőn, az pedig már tényleg tiszta Benni Hill Show, ahogy Nemco virágait eltüntetik az emberdül a röhögéstől, és már azt a paprék king a féllépése hány Fideszes szavazatot hoz, hoz majd. Amiről Milner László ír a bejegyzés elején, ezt egyáltalán nem értem. Ugyanakkor emlékszem arra, hogy volt két nagy tömegdemonstráció, az egyiken ott voltam, a másikon nem, a másodikon ott volt paprika Kinga is, aki elénekelte az Elindultam Szép Hazámból című címűt, és... A vége az volt, hogy szép kis Afganisztánból, és ezzel kapcsolatban eh, Horváth Péter betelefonált egy olyan összeállításban, amelynek egyébként szinte nem volt témája. Tehát csak úgy szólt a zenén, azt mondtam, hogy beszélgessünk, és akkor Horváth Péter egyszer csak eh, fogta magát, és betelefonált, és elmondta, hogy szerinte ők ki az, akadva ezen, és azt mondta, hogy mennyi szavazatot hozhat majd a Fidesznek, Paprika Kingának ez az előadása, ami persze azért is furcsa, hogy most éppen egyáltalán nincsenek szavazások, de amit mondott, azt értettem, én pedig annyit mondtam, hogy hát én is elképettem azon, amit Paprika Kinga ott produkált, mert az, hogy elénekli ezt az elindultam szép hazámból, ami ugye arra vonatkozna, hogy talán hogy az emberek ne hagyják el a hazájukat, de amikor ebből egy ilyen, egy ilyen furcsa csavarral e, arról lesz szó, hogy ezt valójában nem mi énekeljük a minket elhagyó gyerekeinknek, hanem az afganisztáni szülők éneklik a saját gyerekeinknek, csak ez magyarul hangzik el, hát az egy olyan kurfli volt, ami alapján hát azt kellett, hogy mondjam, hogy hát, az valami. hát az valami egészen borzasztó volt. Öhm... Én nagyon reménykedem, hogy a sors szeszély és a szerkesztői akarat a közeljövőben nem hoz engem össze Paprika Kingával, akinek egyébként vannak fantasztikus pillanatai, és valószínűleg abból adódóan, ahogy egy alternatív hűs megpróbál betagozódni a mainstreambe, olyan tévedéseket követ el, aminek következtében azért lehetséges, hogy belőle is majd egyszer tilla, tilla lesz. És akkor ez most egy rossz májú megjegyzés volt. Emlékeznek még erre a telefonra? Vagy emlékeznek még arra, amikor ezt elénekelte Paprika Kinga? 061 489 és 06 Nos ugye Milner Lászlót, aki ennek a csoportnak a tagja, ennek a Kejféjelencsit Hallgatók Társaságának, egy hosszabb bejegyzés végén azt váltotta ki az emberdől a rőgést, és már azt számolja Paprika Kinga fellépése hányfideszes szavazatot hoz majd. 061 egy és 06, 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1. Erre azt írja a Vámos Sándor, Milner úr tudja, ki az a HP szándékosan kisbetűvel, a házi okostolyása ennyi. Amire azt írja Milner László, hogy ne tudnám, szerintem legalább 15 éve hallgatom őket helyet közel. Amire azt írja Vámos Sándor, szintén zenés, csak röviden jellemeztem ezt a senkit. Ez a szintén zenész, és röviden jellemeztem ezt a senkit. Ez... Majd arról van szó, hogy jelentkezzen, aki szombaton lett fidesz szavazó a kinga éneklése miatt tökéletesen félre vívve azt, amit én egyébként megpentítettem Horváth Péter telefonja kapcsán. László Milner később már azt írja, hogy szóval Háp és az ő hozzá hasonlók, azért Ejtenek engem kicsiben, mert ők nem azok a teljes sötétségben szavazók, akikkel semmi értelme vitatkozni, mert nincs egy értelmes gondolatuk, ő azért tudja, mit beszél. Hápi a művel tájékozott ember rossz ingyének a megtestesítője ez a filmet, és majd a végén azt ajánlja nekem László minden, hogy csinálhatnék egy szociogi jellegű riportot Horváth Péter alkalmazottaival. <Sessz> A mai egész kéne tudni értelmezni az ellenőrzőkönyvtől a pecséten át Szlovákiáig. De röviden csak azt tudom mondani, hogy mi van, hogy tessék, hogy mi az, amiről itt egyébként leveleznek, és amivel én az elkövetkezendő hetekben és hónapokban még olyan mértékben sem szeretnék foglalkozni, mint amilyen mértékben most foglalkoztam hogy Szeretnék az életről műsort csinálni De önök valamiért Belekényszerítene Korváth Péter Így Mirner László Úgy abba a folyóba Amiben én köszönöm szépen Nem szeretnék belelépni. Én nem szeretnék fekete gyűr András lenni, így hívják ezt a momentumos fiút, aki 6 órakor vagy fél hétkor befejezi a momentum nagygyűlést, és 7 órakor már ott van az ATV híradójában, vagy az egyenes beszélben. Én az életről szeretnék beszélgetni önökkel úgy, ahogy mi az életről gondolkodunk, és nem feltétlenül úgy, ahogy egyébként az életet számukra be akarják mutatni. Nem tudom, önök ismerik-e azt az érzést, hogy elengedik a kormányt, és az az érzésük, mintha a kormány valamelyik, vagy az autó valamelyik irányba húzna, miközben egyenesen megy. Ennél csak az a rosszabb egyébként, hogyha tényleg húz valamelyik irányba, akkor el kell menni és be kell állítani nulla és 0636771161. nem feltétlenül a Facebook csoportból várok telefonálokat, de akár onnan is, hogy tulajdonképpen az a békétlenség és a tulajdonképpen törölve, ami önökben él, és amit lehetséges, hogy én néha akarva, akaratlanul támogatok a magam szövegével, az honnan van? Szóval elolvastam ezt, meg néztem folyamatosan, hogy egy ideig még, hogy gyűltek a beírások, hogy miről írnak ezek az emberek. 061 489 099 9 9 036 Ugye ennek volt egy ilyen fejezete is, amikor Horváth Péter betelefonált és mondta, hogy milyen intulatokat váltott ki az ő telefonja. Hát nem egy algyői tűz, de annyiban érdemes ma beszélni róla, hogy mi az, ami engem nem érdekel. Ma a 2018 május második a Szerda van, és 12 perccel múlott 8 óra, 0614890999 és 0636771161. Milyen módon tudnánk behozni ide az életet úgy, ahogy az elmúlt hetekben és hónapokban nem tudtuk, vagy ahogy behoztuk, de most nem azt a részét? Ehhez várnék egyrészt ötleteket, másrészt az ötleten túlmutatva mindjárt lehet Cselekedni is. 0614890999 és egy My good friend tells me to be wise. I say, I in and so good. I cannot find what's true or false. That makes no difference to my friend. He will stand by me. Egy nagy, nagy hajót próbálok. Annak a kormányát próbálom eltekerni. This life is just for Good friend tells me to be smart I say why bother, you know I can't find what's mind or heart To me they kind of look the same And when he shows me all the lies I tell him to go to the devil That makes no difference to my friend stand by me And this he tells me erre már nem tudtak mit lépni. Ugye az lenne a feladat, hogy azért is kéne sokat beszélgetnünk, hogy ki tölteni azt az időt, amely gyakorlatilag Június 4-étől egészen szeptember első hetéig tart. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Visszatérve Paprika Kingára, én annál szörnyűbbet el sem tudok képzelni, mint ami velől lépett. Először úgy nézett ki, hogy nincs hangja se. Utána a befejezése is szörnyű volt. És aki ráadta azt a ruhát, az meg még szörnyűbb volt. Lerontotta az egészet. Csak ennyit szerettem volna. Igen. Szóval az az elképzelés, ezen a, ebben a hónapban, májusban minden nap lesz műsor, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Nem lesz műsor Pünköstkor és pünkösd után, 22-én és 23-án. A jelegi elképzelés szerint uh, június 4-e és szeptember... A között... Hát nem nagyon lesz műsor, illetve minden hónapban szeretnék egy hetet vállalni, az ügyelet címmel menne, és a többit pedig valahogy ki kéne tölteni ismétléssel, amihez egyetek között azok a beszélgetések szolgálhatnának, amelyek most születnek ebben a hónapban, de természetesen ezzel az elvárással lehet élni önök felé, de hogy aztán ez mennyire megvalósítható... Most mondhatnám, hogy aki beszélgetni akar velem, az küldjön e-mailt a dörrö.fi alajános kukat, gmail.com-ra, de hát azért ez nem így megy. Az előző telefonálóhoz például azért nem intéztem kérdéseket, mert ő valamit megértett abból, amit mondta, de az tízes skálán Kereken kettes volt ebben a módon, tehát nem volt miről ezt követően beszélgetnünk. Ha kezdett nehéz, most hosszabb videó után először próbáltam valamit elmondani nem majd kiderül az elkövetkezendő napokban az a bágyam, amit megfogalmaztam, az mennyire valósul meg ebben a műsorban. Ma 2018. május második a szerda és 4 perccel múlva reggel 49 9 nyár van. Nyárab, mint ami egyébként ilyenkor szokott lenni, de ez van. Ez a kéfeje, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fialajános műsora 0614890999 és 063677161. Jó reggelt! ez a zene, mit tudom, hogy minden jó amit most játszok. Hogy ez mi, ez a zene, ami most szól? Igen, aha. Mindjárt megmondom önnek, ez kéne egy John Zorn lemez, az a címe, hogy Filmworks 1986 és 1990 között. Marra jó, és között, hogy az előbb beszélgetünk a szlovákiáról, csak annyit még hozzá, hogy érdekeségképpen azon gondolkodtam, hogy elmegyünk szlovákiába, és mert a magas tártatása is igaz, én szerintem ön, a Szenyország pontján békések, mint ott magas tátrában. Máshol van a baj, tehát valószínűleg nem a fák a születi. Ha valaki érti, jó. Ha nem, nem magyaráznám el. Nem szeretnék udvariatlanabb lenni a keletén. 061 -9 -09 -9 -9, és 06 -7 -7 -1 -1 -1. Ha nem jönnek össze ezek a beszélgetések, valamilyen megegyezésre majd jutni a rádióval, mert, mert az ügyelet egy, hét, egy hétig megy tovább, nem? Az pedig, hogy régi beszélgetéseket előveszek, és újakat gyártok hozzá, ahhoz nincs kapacitás. 0614890999 és 0636771161. Meg van például a Gyárfás Tamással készült beszélgetés, ami az articsókában volt, de nem tűnik most jó ötletnek ezeket a beszélgetéseket Hirtelen szerkesztett változatba leadni. Nekem nem tetszik. 061 és 06 36 7 mire! Reina, que un día fue la de todo aquel sitial lágrimas vierte la sitiería es por no verte Reina que un día Fuiste de aquel lugar Ya el jilguero se alejó De aquel frondoso su Y hasta la mata de juego Nos da muestras de dolor Se ha marchado y yo enamorado, lloro por su amor y es para la sitería, cual si fuera un día que le falta el sol. Jó reggelt kívánok! A napokban néztem egy munkaflugas nyomozó című ö, epizódot a sorozatból, és ott megemlítődött Szent Lajos így az. És az jutott eszembe, hogy amikor ön csinálta azt a műsort, hogy akkor milyen őrült jó beszélgetések voltak. A jó emlékszem azok éjjel voltak. Azok éjjel voltak, jól emlékszik, hosszú történet, most nem fogom felidézni. Én egy dolgot kérdezek öntől. Igen? Azt kérdezem Öntől, hogy annak több évfolyama is volt. Ön mit gondol, érdemes lenne-e annak még egyszer neki futni? Igen, azt határozottan. Határozottan. Azok olyan jó éjszakák voltak. Az édesanyám, aki akkor, hát én most vagyok 80, akkor el tudja képzelni, édesanyám akkor hány éves volt, és mindig felhívott telefonon. Hogy, hogy gyorsan kapcsoljam be a rádiót, ha nem kapcsoltam be, mert hogy ez a műsor megy. Én ezt tökéletesen emlékszem, de azt kérdezem öntől a saját élettapasztalatára utalva, hogy mekkora esélye Igen. van annak. Maga a konstrukció adott. Tehát Igen? a fölött nem járt el az idő. A kérdés az, hogyha az emberrel egyszer vagy többször fantasztikus dolgok estek meg egy bizonyos Én helyen... Pontosan, pontosan, pontosan. Ezt kérdezem uh -huh. öntől. Hát szerintem megérne egy próbát. Megérne egy próbát. Nem igen szokott megismétlődni az, ami egyszer olyan jó volt. Legalábbis az én életemben nem. De azért érdemes próbálkozni. Ez, ez nagyon, nagyon jó műsor volt. Szóval, és az, én az ezt nem felejtem el, de amiről, mented, de amiről ön beszél, az azért is nagyon közepébe vág, amiről én beszélek hogy attól, mert az akkor olyan volt, ha az ember oda vissza megy, a szó képletes értelmében, vajon azt fogja-e találni, amit akkor ott megtalált. És akkor mondok csak két olyan dolgot, ami közben Igen. megváltozott, saját magamat nem említve, aki ezért szintén nem ugyanaz, mint akkor volt. És nem is azt mondom, hogy is nincs olyan magnum, mert magnót venni lehet. Az Igen. egyik az, hogy annak idején Kisbeával készült ez a műsor, és igen, Kisbeával igen. ezt a műsort nem lehet készíteni, hiszen ő a Közszolgálti Magyar Rádióban dolgozik, magyarul ezt egyedül kell csinálnom, vagy kompola felké... Krisztinával. Azt, hát ez, ez, ez ne, tehát látja pontosan, érti, van egy duó, ha duó egyik tagja megszűnik, akkor az ember mi alapján ajánlja azt föl valakinek, akivel egyébként az életét összekötötte, de nem ebben a formában? Hát lehet, hogy most meg fog haragudni és leteszi a kagylót, de én láttam önt a Argeri Chang versenyen, akkor biztos tudja, hogy, hogy, hogy ki vagyok, hát csak úgy nagyjából, Igen? És, és önök olyan jó kettőst mutattak ott nekem, hogy én arra gondolok, hogy önök ezt meg tudják csinálni. A könnyen lehetséges, hogy ilyen benyomást keltettünk, de mindazok az emberek, akik jó benyomást keltenek az életben, azok egy sor dolgot nem biztos, hogy jól tudnak csinálni együtt, ami egyébként munka. Uh -huh. Hát ez, igen, igen. Ezzel tehát maradjuk mar, csak ennél az egy dolognál. Szóval ott van például egy másik. Akár hiszi, akár nem, akkor azért annak volt jelentősége, hogy aki egyáltalán nem tudja, a műsor arról szólt, hogy este tíz után a Margit hídon igen, egyedül igen, sétálók, akik Budáról Pestre vagy Pestről Budára mentek, azokat leszólítottuk, és megkérdeztük tőlük, hogy mi foglalkoztatja őket. Ma például, a Margit Hidó nem lehet átfutni egyik oldalról a másikra, mert ott, ott közben olyan korlát lett, amilyen korlát korábban nem volt. És ez például technikailag szintén befolyásolja a műsor elkészítését, de most két olyan szempontot mondtam, amelyeket persze nem kell elfogadni. A harmadik, a legfontosabb, vagy talán negyedik, ötödik, hatodik, hogy maga az ember mennyire változott meg, de végül én is... Ezt akartam mondani most. Ezt akartam mondani, hogy azok, akik akkor hallgatták Ön, tehát azok most már annyival idősebbek, de ne, nem, nem, én nem arról beszélek. Én saját magunkat, de nem, nem, de az az Figyelj, az akkori, az akkori, az, a, az a közönség, aki akkor volt, az megöregedett, de maga a Szent Lajos Kirehígy, mint műsorötlet az ma elvileg ugyanúgy meg kéne, hogy találja a saját közönségét mint annak idején, hiszen akikkel készült, azok teljesen vegyes korosztályból, de elsősorban 40 alattiak voltak, akik valamilyen módon ki akarták a fejüket, bár ez nem igaz, hogy 40 alattiak voltak. Igen, Idősek, én a időseknek... gondolok, bocsásson meg, hogy igen, csak hát azt kell, hogy mondjam, hogy a kefejecsi hallgató is haltak ki. Tehát nem arról hát, van szó, igen, hogy igen. mindenki 80 éves lett, hanem vannak 80 évesek, vannak 40 évesek, 30 éves viszonylag kevés van. De az, hogy esetleg megtalálja ugyanazt a közeget ez a műsor, csak az a kérdés, hogy, hogy az ember. Um, igen. Nem tudom, én emlékszem akkor, azt lehet, hogy viszont a kisbe a csinálta, és nem ön. Most a, azt már összekeverem a dolgokat, hogy egyszer az aluljáróba, talán a déli pályaudvarnál egy ilyen hóvirágárus Ez euh, a volt, az igen, igen, igen, igen. Hát például hát olyan szenzációsak voltak, hogy hát nem tudom, nekem azóta is nagyon-nagyon hiányzik. És régen meg akartam mondani, vagy el akartam mondani, de ezt a nyavajás számot most fölírtam, mert ezt nem bírom megjegyezni, amit vissza kell önt hívni, de most egy nagy marha papírra ráírtam, és most, most itt van előttem. Alapvetően az jár a fejemben, amikor önnel most erről beszélgetek, amit Györfi Miklós mondott annak idején, a befutott riporterről, aki már nem nagyon hagyja el a stúdiót. Alapvetően ez van bennem. Vagy hát nem feltétlenül a befutott, hanem, hanem, hanem az, aki a pályaivé tekintve már nem az elején van. Ezzel a sajnálommal meg óvatosan, mert könnyen lehetséges, akkor mégiscsak kéne venni egy magnót. Meg hát ugye akkor ott is laktam, abban az időben, aztán azóta elköltöztem, ezek további kényelmetlenségek, de végülis kényelmetlenségekre fogni azt, hogy az ember miért ne meg valamivel, ami annak idején működött, azért az az a dolgok lényegét nem érintik. Az inkább hokmetszolás, az inkább arra jó, hogy az ember hogyan magyarázza meg azt, amit nem akar megcsinálni. Csak most eszembe jutott a györfi. Befutott törölve. Jó reggelt! Jó reggelt, szánk, bocsánat, nem modortalan voltam, csak szétesett a rádióm. Ilyen kis telefonon hallgatom, és kiesett belőle a, a csatlakozó, úgyhogy viszont hallást. köszönöm szépen! Jó reggelt. Jövöget kívánok! Egy volt szentelős király, így a hallgató műzözi Ön szerint, tehát, vegyek egy magnót? Én szerintem igen, tényleg óriási műsor volt. Én akkor voltam 20-as éveimben, most három. 43. Úgy az életem akkor, hogy éjszaka dolgoztam, mindig hallgattam, üdítő kivétel volt akkor is a, a sekélyes tengerem. Én azt gondolom, hogy, hogy érdemes volna, ez egy nagyon kiváló műsor volt azt mondom, hogy nem ott lakom, nehéz parkolni, akkor azt mondja, hogy fiala nem a lényegről beszél. Hát akkor azt mondom, hogy ő mondana, ez csak kifogás. <gül> Meg kell oldani. Egyedül? De nem, nem. Én azt gondolom, én is azt gondolom, az előző betelefonáló, hogy a Honpola Krisztinával, szerintem tényleg jó párt alkotálnak ezen a téren is. Abszolút. <gül> Akkor két magnót kell vennem. Ezért úgy kíváncsi lennék, hogy a a fejében mi jár közben. Jó reggelt! Jó reggelt! Amikor uh, én nem hallottam az ön műsorát, ezt a... a idős műsor, ez a report műsor, de amikor beszél, uh, beszélt 3-4 8 uh, felé, akkor pont arra gondoltam, hogy felnék, hogy ugye lesz olyan műsor, amikor csak találomra hív fel embereket. Ez nekem nagyon-nagyon nagyon betetés. Én, igen, én azt annak idején nagyon szeretem, csak azt ne felejtse el, hogy az körülbelül 200 hívásból, jó, nem 200, de hihetetlen sok hívásból maradt egy. Gondoltam, hogy egy, rengeteg tavaly, -e. tavaly egy pali teljesen elvette a kedvemet, az Iko tulajdonosa, ez a Izé, toll, toll, tudja ki, az gyártja. Ez a magyar. A, e, e, e, e, nem, nem az RTL nem. klubos, hanem a kézeket, a tollbetéteket és egyemeket gyárt. Egészen véletlen felhívtam. Ugyanígy. Beszéltem vele fél órán keresztül, majd a végén elkérte az e-mail címemet, és arra kért, hogy küldjem el neki a beszélgetést. Majd letiltatta. De úgy, hogy közben a hangmérnökömnek küldte el a letiltást, és most hazudok, mert az már ebben a rádióban volt, ez tavaly volt nyáron, és a Danitban levelezett, és olyan mértékben hozott ki a sodromból, tehát engem még arra sem méltatott, hogy engem, nekem válaszoljon, hogy teljesen elment a kedven tőle, és ezzel a mostani példával el tudom önnek magyarázni azt, amit az előző telefonáló mondott, és kíváncsi vagyok arra, hogy erre mit lép, hogy ugye vannak olyan dolgok, amikor az emberrel történik valami ilyen, és az egésztől elmegy a kedve, beleértve, hogy ezt a hidas műsort, hogy ön mondja, nem hallgatta, de azóta eltelt nem tudom hány év, és ugye Hollywoodban is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy oké, okay, rendben van, itt van ez a történet, csinál meg a aztán vagy bejön, vagy nem jön be, de az emberben mindig van valami óckodás akkor, vagy legalábbis bennem, amikor ilyen módon nyúl a múlthoz, hogy az végül is nem valaminek a felmelegítési szándéka. Én azt kérdezem, hogy ha érthető vagyok, akkor ehhez ön hogyan viszonyul, de a legegyszerűbb, hogyha saját példát mondana. Legutóbb Barna Erika, aki nekem egy Facebook ismerősöm, és valamikor együtt dolgoztunk a Magyar Rádióban, küldött egy fényképet valami balatoni moziról, ahova ő annak idején járt gyakran, és Kiát, most már azért. igen, is már benőtte a fű, és ott ült, és az egésznek volt egy olyan szomorkás hangulat, annak idején éppen kisbeával mi rendszeresen lejártunk a Balatorra autóval, hogy csináljunk valami szezonkezdeti beszélgetést, akkor elmentünk egészen Fonyódik, ahol anyám innak volt annak idején valamilyen ilyen kis, nagyon kis lakás, amit aztán a halála után odaajándékoztam a hugának. E, és már ott is a harmadik, negyedik alkalommal az embernek volt valami viszholygása. Ez a viszholygás a legjobb szó, e, miközben ezt le lehet győzni, csak az ember nem tudja, hogy, hogy érdemesen, Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Abszolút, abszolút érthető. E, tudja, szerintem, szerintem a e, Cézár óta van ez, hogy nem kétszer nem léphetünk újabb a folyóba, és és ez annyira belénk kivódott, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy lehet, hogy meg se próbáljuk. Nekem is, nekem is vannak olyan dolgok, amiket többször nekifutok, és, és én nem szoktam megbánni. Tehát én nem szoktam megbánni, amikor az megbálom, a... és megmondom önnek azt, hogy alapvetően miért. Mert van bennem az életkoromtól teljesen függetlenül, vagy nem teljesen függetlenül egy permanens újdonságra való vágyás. Uh -huh. Vilá világos, világos. De, de, tudja, nagyon, tehát nagyon jó hallgatni, ahogy a másokkal beszél. Tehát, hogy, ezt én értem, hogy... ezt most el kell, hogy köszönjek. Halló. Kaptam egy e-mailt fel fogom olvasni. Ugye azt mondja HP, egy másik HP, hogy mennyire szereti azt hallgatni, amikor én valakivel beszélgetek, de a mai műsorban már legalább két ember van, volt olyan, beleértve őt, aki már egy műsoron belül többször telefonált, és az nálam egy bizonyos pillanati pozitívum, utána pedig valami olyasminek a jele, amit néha pontosabban, néha kevésbé pontosan tudok leírni, most nem tudom eléggé pontosan leírni. Küldött valaki egy e-mailt, amit fel fogok olvasni, lassan fogom tenni, mert lehetséges, hogy van benne olyan rész, amire ő nem akarja, hogy felolvassam, a nevét kihagyom, ha neten véletlen nem véletlenül ír semmit sem, akkor esetleg megemlítem a nevét. 8 óra 31. Amikor ma reggel egy gyilkosságról beszélt, és arról, ami az indexen is megjelent, hogy a fiú dágon megölte valószínűleg akaratlan az édesapját, érezte hogy megérintette az eset. Én magam abból a faluból származom, bár már húsz éve nem élek ott, de majd másfélszer ennyit ott éltem le. Mikor este megláttam a hírt, amihez egy kis kép is volt, egy kép is volt, Azonnal azon gondolkodtam, hogy ismerem-e. Dág egy kis falu, Budapestől kb. 45 kilométerre, re ezer fő lakja, akik vegyesen magyarok, svábok, tótok, tudom szlovákok, nemzetiségüket tekintve. Viszonylag összezáró közösség nem könnyen fogadja be az idegent. Tehát itt tényleg mindenki ismer mindenkit. Persze 20 év távlatából, még ha a bátyám még ott is laknak, nekem nem ment könnyen a beazonosítás, hiszen az áldozat fölöttem járt 10 évvel, a fia, alatt, a fia alattam kb. ugyanennyivel. Először másra gondoltam, de másnap reggel édesanyám segítségével beazonosítottam. Azóta nem tudom elengedni. Folyamatosan felvillanak a képek, hogy milyen szituációban találkoztam ellen. Fogalmam sincs. Hogy éltek, mi volt az egész tragédia kiváltó oka. Egyszer csak előjönnek a 30 plusz évvel ezelőtti képek, róla, az apukájáról, ahogy szántott nálunk, hogy milyen hegyke bajsza volt, milyen furcsán mosolygott. Ez utóbbi kép annyira erős, de nem tudom konkrét szituációhoz kötni, és valószínűleg jóisten segíthet már csak annak az emléképnek a kitisztulásában. Érszese vettem, hogy életem egyik fele mennyire mögöttem van már. És tudom, ez a hír nem rólam kell, hogy szóljon, mert ez a tragédia önmagában szörnyű és morbid egyszerre, de hogy hogy ezt éreztem, hogy valamennyire hatott őre, így leírtam, de messze nem tudom érzékelni, hogy rám mennyire furcsán hatott tisztelettel XY férfi. Tökéletes. Tudják, ez az a csoda, amit az ember minden pillanatában az életnek el akar érni, és amit néha elér a kejfejancséban, és amikor kimegy, akkor kint az utcán is ugyanezt akarja elérni, és ez nem működik. most szeretném felolvasni önöknek azt a hírt, Amire az illető visszautal, és amit én reggel említettem. És már nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá. Kis türelmüket kérem, mert meg kell, hogy találjam. Az se biztos, hogy a mai én rajta van. Egyre nem találom. Lehetják, milyen érdekes. Így szorul ki a hír. Tessék. Jó napot kívánok, én Baranyi Krisztina vagyok, és hát. hallottam az előbb ezt a lamentálást arról a műsoron csinálnia kellene. Az ennek kérdésem, hogy nem lenne kedve mondjuk vidékre menni egy-két hónapra, vagy három és ott megkérdezi random embereket. A, a kérdés nagy a nagyon jó, de akkor nem érti a koncepciót. Hiszen annak a műsornak az volt a koncepciója, és ott visszaigazolt az élet, ugye ezek egészen ritka pillanatok. Tehát ez az ihletettségnek egy olyan pillanata, ahol az ember azt érzi, hogy nem nívódi, nem kosuddi és nem Táncsis az, amit ő megérdemel, hanem az Isten támogatja őt a törekvésében, akkor ugye a következő történt. Ugye a Szent Lajos király hídja, a Tottenweider könyv az arról szól, hogy X számú ember átmegy Perúban, Limában egy hídon, ami leszakad, és azt követően a szerző kimutatja azt, hogy az ő életükben volt valami, ami összekötötte őket, és ami őket abban az időben egyszerre vezérelte erre a hídra és ez volt az, amit én annak idején Kisbeával megvalósítottam, este tíz után nyáron, Kizárólag nyáron, tíz után és nagyjából éjfél között olyan embereket szólítottunk le, akik egyedül mentek át Pestről, Budára, vagy Budáról Pestre, abban a hiszemben, hogy ezek az emberek nem véletlen mennek át, hiszen egyébként átmehetnének hatos villamossal, négyes villamossal, talán akkor még busz is közlekedett, ám valamiért ki akarják szellőztetni a fejüket. Pontosan ez volt az, ami ellene is szólt, hiszen azok az emberek, akik ki akarják szellőztetni a fejüket, egyáltalán nem valószínű, hogy szóba akarnának állni valaki aki ebben meg akarja őket zavarni, ám ha ezt jól teszi, akkor olyan történetnek a az ismerőjévé válhatunk, amit egyébként soha nem tudnánk meg, hiszen pontosan arról fog beszélni, amit egyébként magában hordoz annak érdekében, hogy mire hazaér, valamilyen mértékben az fel legyen dolgozva. És ez tíz esetből kilencer egészen fantasztikusan valósult meg. Közben Simon és Garfunkel számok szóltak az egyes beszélgetések között. Ez egy 60 majd később talán 45 perces műsor volt, nagyjából öt report fért el. Elsősorban azért, mert ezek olyan két-hárompercesek természetesek, nem lehetnek. Ebbe egy vidéki lemenetel, egy vidéki elmenetel nem bele. Hát nem kell ugyanezt a koncepciót. De, hát de könnyörgöm, a koncepció hát, volt nem, a lényeg. Itt nem hát arról volt, hogy beszélgessünk. Nyárján, hát most is nyárján kiállhatna egy bármelyik vidéki város sátorai a Újhelytől, Alsó Zsoltáig. Talgó-Tarjántól, nem tudom, Pécsig a főtérre, bármilyen időszakban, és, és őszintén nagyon nagy szükség lenne arra, hogy mondjuk itt ebben a, ez a közönség, aminek ön szól, így a, bár az internetet, ha leszámítjuk, akkor ez egy, ez egy belső pesti közönség, hogy itt megismerjék azt, hogy, hogy mivel foglalkoznak így a mindennapjaikban az emberek vidéken, Uh, és csak egy példát mondok arra, Salgó például most nélt egy Decathlon, illetve egy Pepco üzlet, és az egész város felboldult. Tehát uh, mindenki izgatott, mindenki örül, hogy végre valami történik a városban. Ez megy vidéken, és szerintem nagyon sokkal, de sokkal többek kéne tudjunk. Aki, okay, kíváncsi vagyok, hogy anélkül, hogy én megszólalnék, itt van előttem a történet, amire hivatkoztam reggel, és amivel kapcsolatban az írás érkezett, hogy van-e bárki, aki helyettem megpróbálná, nem is helyettem, elmondaná az Baranyi Krisztinának, amit a kettőnk konverzációjáról gondol, Szent Lajos király hídja nem kontra Pepko. Ebben benne van az, amit a hetjésivel elkezdtem beszélni. Tehát, hogy a fogja magát és betelefonál még egyszer, akkor ez egy más szituáció lesz. Van-e olyan, aki követte úgy a műsort, hogy úgy gondolja, hogy ebben a közegben van mondandója? 061 egy négy és 0636771161. Addig elolvasom azt, amit a poliszó ír a történetről. Családi tragédia Dágon. 2018. április 30-a 20.58 perc, egy, egy 62 éves férfi vesztette életét a veszekedés során. A rendőrségre 2018. április 30-án a hajnali órában családi veszekedésről érkezett bejelentés. A helyszínél érkező rendőrök megállapították, hogy a Dági otthonában a 62 éves férfi előzetes szóváltás követően később többször megszúrta 56 éves feleségét, akinek súlyos életveszélyes élőséget okozott. A lakásban tartózkodott a házaspár 35 éves fia is, aki az anya védelmére kell. A férfi olyan erővel fogta le az apját, hogy ő ennek következtében életét vesztette. Az 56 éves asszonyt a mentőszolgált munkatársai kórházba vitték, a Komárom-Öszergom megyei is büntet elkövetésének megalapozott miatt indított büntetőeljárást a 35 éves férfi ellen, akinek kihallgatása jelenleg is folyamatban van. 061 489 099 senki. Sajnálom. Azt írja XY, aki férfi, hogy... És tízes kellán hat és feles hetes. Azt írja, tipikusan azt a mentalitást véltem ki az észrevételéből, hogy beleszeretett a saját gondolatába, de mivel nem képes saját maga megvalósítani, és ismeri az ön telefonszámát, ezért ezt őre akarja rákényszeríteni. Köszönöm az sms -t. Én azt érzékeltem, hogy az illető valamire alkalmasnak tart engem, de egy olyan szituációt ajánl, amiben nem érzékeli azt, hogy az nem az én. Hát erre mi a jó szó? Tehát, hogy koloratúr szoprán vagyok, de nem minden koloratúr szoprán szerep áll jól nekem. De ezt nem tudom, hogy érthető vagyok-e. A jó szándékot minimálisan se ö, vitatom el. A beleérzést és a megértést azt nem. A beleérzést, az leginkább. De sen, senkit, eddig se akartam senkit se szándékosan megbántani a közeljövőben, még kevésbé. Szóval szeretném magamhoz édesgetni önöket annak érdekében, hogy olyanokról tudjunk beszélgetni, amiről egyébként nem. Hát ugye a madarak is elhiadnak, hogyha az ember egy hirtelen mozdulatot tesz. 0614890999 és 0636771161, még ennek a dági történetnek keresem azt a, azt a leírását, amikor a buszsofőről is van szó, mert rul ugye nem ír, a polisz.hu miért is írna. A mai műsor betöltötte a hozzá fűzött reményeket egy tízes skálán hatos. Volt nem egy rettegés, hogy kettes lesz. De nem lett kettes. Keresem ezt a írás, még nem találtam meg. A hétfőre viradóra riasztották a családi házhoz, hangos veszekedés miatt kiderült, hogy S. Lajos késsel támadt párjára Jolára 56. A jelenetet végnézte a házas pár kisebbik fia S. Gergő, 35, aki hogy védje idesanyját, lefogta apját, ám nem vette észre, hogy az idős férfi légzés egyszerre csak leállt. Bukorral volt nyitva az ablakom, hallottam a csetepatét, mesélte a neve elhallgatását, kérve egyik szomszéd. Mikor kértem a házból, láttam, hogy Gergő az apját átkorolva fekszik az emeleti erkélyen, akkor még nem tudtuk, milyen szörnyű tragédia történt, hogy Lajos meghalt. A pár idősebbik fiat Dávid teljesen összetört, amikor megtudta, hogy édesapja meghalt, mégpedig ilyen körülmények között. Édesajem szerencsére már túl van az életveszélyen, amíg altatásban tartják a kórházban, kezdte Dávid. Érthetetlen ez az egész. Igaz, hogy voltak viták a családban, de csak annyi, mint bárhol máshol. Édesapám sosem emelt sem ránk, sem édesanyámra. Apu feszített munka dolgozott, buszsofőrként, ehhez társult, hogy az utóbbi időben aludni sem tudott rendesen. Valószínűleg idegössze kaphatott szegény, sóhajtott a fiú. Az idősebb testő elmondása szerint apuk valamivel felpiszkálhatta az édesanyjukat, aki, hogy elkerülje a konfliktus, az emeletre ment a kisebbik fiához, gergőhöz. Egy idő után azonban mattatást hallottak odalentről, a fiú és az anya lementek, hogy ne nézzenek, mi történik, amikor a földszintre értek, látták, hogy az apa kinyitja a gázpalackot, majd egy késsel a kezében feléjük indul. Arra, hogyan kerültek ki az erkélyre, a testvérem már nem emlékszik, csak édesanyánkat akarta védeni, ezért fogta le aput. Biztos vagyok benne, hogy nem akarta őt megölni, csuklott el Dávid hangja. Hogy mi okozta pontosan a családfő halálát, egyelőre nem tudni. A komára mesztereg megyei rendőrfőkapitányság emberülés miatt indította eljárást. 8 óra 52 perc van, 061489999 és Egy. én azt ígértem önöknek, hogy akár 10-ig is kitartok, a mai műsor azonban könnyen lehetséges, hogy csak 9-ig tart, amennyiben önök nem telefonálnak. A telefonálnak tovább tart. Szándékom az, hogy megtöltsem a műsort olyan beszélgetésekkel, amelyeket a nyár folyamán aztán ismételni lehet. Ma megpróbáltam eltekerni azt az óriási hajót, amelynek neve Kejfejancsi, és amely az elmúlt közel 7 hónapban volt az annál van több is, vagy kevesebb, nagyjából hét hónap nem ebbe az irányba tartott. Az egy sikeres menet volt, függetve attól, hogy milyen választási eredmény született. A kettő között nincs összefüggés. Hogy most sikerül -e eltekerni a kormányt, ki fog derülni. Illetve <Szorítan> az, hogy sikerül -e eltekerni a kormányt, az talán ki fog derülni, de hogy a hajó hogy fog engedelmeskedni, az már kiderül. 0614890999 és 063677161. Ha telefonálnak, maradok, ha nem telefonálnak, akkor hazamegyek. Ha telefonálnak, örülnék, hogyha abban a szöveg összefüggésben jelentkeznének, amiről ez a mai műsor megpróbált szólni, 2 óra 3 és mostanig. A kettő között. Jó reggelt! Jó reggelt, szívánok, kiáll a Örülök, hogy megtaláltam a telefonos rádióban önt. Ez a tragédia, ez borzasztó. szerintem minden, minden héten előfordulhat Magyarországon ilyesmi csak nem adnak hílaszkit hogy hogy róla. Na a másik, mit lehet más témára áttérni, mint erre a családi tragédiára? Tú me Szeretném elkérdezni önöktől, hogy udvariatlanul köszöntem -e el a hölgytől, vagy érthető voltam. 061489999 és 0636771161. Egész elritke pillanat. Egy olyan visszajelzést szeretnék kapni, amit egyébként az életben más körülmények között nem lehet. Érthető volt a -e vagy sem? 06148 és 063677 Nem bánnám, hogyha most hárman betelefonálnának és valamit mondanának. Jó reggelt kívánok! Hát én ö, csodálkoztam, hogy nem reagált másképp, rá, mert ö, ilyen nem történik minden héten. Ez egy és egyedi -egy eset. Jó reggelt kívánok! Igen, igen, e, jó reggelt, Jál úr. A betelponálóval kapcsolatos azt mondanám, hogy szerintem kicsit olyan volt, mint társaságban sukdolózni egy kicsit, és utána vezetni valakit. Úgy értem, hogy valószínűleg önök ismerik egymást, de nem biztos, hogy mindenki tudja miről van, hogy így meg ilyen értelemben egy kicsit ilyen társában sugorozás volt. Az a Várnak egy harmadik telefont. Szím! Jó Jó reggelt. Én szerintem. Jó reggelt kívánok. Igen. Szerintem. Én szerintem ez dramaturgáilag helyén volt, de... Ez... Le kéne hallgítani a rádióját, saját magát, hallgatja. A rádióját saját magát hallgatja. Megtettem, szóval amit mondtam, az a véleménye róla. De nem, nem lehetett hallani. Mi a véleménye? Azt mondtam, hogy az, a, ahogy lekeverte a hölgyet, az úgy dramaturgáilag helyén volt, de nem tudom, hogy ez, ez így kielégítő. Tökéletes, de mi a de? Hát, de az, hogy biztos sok embernek erről másra élet. Pontosan erről van szó, de én azt kérdezem öntől, hogyha az ember elmond valamit, és valaki valamit... Nehéz eset, ugye a ahány ember annyi féle. Hát sokan így értékel, hogy... teljesen igaza van, de azt meg tudja érteni, amit egyébként tökéletesen leírt, hogy én valójában minden beszélgetéssel és minden megnyilatkozásommal, belétve a zenei választásommal is, és ez is az, ami tönkreteszi az életemet, hiszen így nem lehet élni, minden pillanatban tízesből tízesbe akarok találni. Szerintem bele beletalált, mert én mondom, én, én milyen szempontból néztem, mert, hogy egy ilyen, egy ilyen váratlan, és, és szokatlan, és jó megoldás Majd tűnt. Jó, ugye más. itt nem váratlan, ugye itt arról van szó, hogy én elmeséltem valamit, hozzáti, vagy persze nem tudom, hogy a hölgy mennyi ideje hallgat ugye arról van szó, hogy reggel elmeséltem egy történetet. Ezt a dági történetet elmeséltem a magam szavaival. Ezt követően, hát ezt valamikor negyen mesélhettem el. Ezt követően érkezett egy e-mail, nevezetesen 8 óra 31 perckor, amiben valaki, aki ott élt valamikor, megírta azt, hogy számára ez a történet, vagy ne, szám, ő, ő, ő, ő hogyan hatott. Már túl voltunk a Szent Lajos Király hígyá, már túl voltunk azon, hogy vajon a Szent Lajos Király lehet -e folytatni, vajon lehet -e, és azon is túl voltunk már, hogy a Szent Lajos Király lehet -e egy olyan változata, ami egyébként már egyáltalán nem Szent Lajos Király hígya, de dalmű. Tehát ennyiben tehát abban is vannak betűk. Um, majd betelefonált valaki, aki azt mondta, hogy hát ez egy fantasztikus vagy nagyon érdekes történet. Az érintettség a hangjából tízes skállán kereken kettes volt, de inkább egyes. Majd azt kérdezte, hogy elmondhat-e valami mást, amire én úgy reagáltam, hogy elköszöntem tőle, anélkül, hogy bármit mondtam volna. Jó reggelt! Jó reggel. Ha, a véleményem az, hogy megint bolhából elefántot csinál fialagul. Az ő esetében ugye a simán nem, meg nem értés van. Ugye a kérdés az, hogy az ember a saját műsorában várhat-e egy olyan intim közeget, amelyben permanensen mindenki középre talál. Szerintem elvárni lehet. Megvalósítani nem könnyű, beleértve, hogy um, mérhetetlen hiányérzetet hagyasztál maga után, amikor az ember kiszáll ebből a közegből, mert maga az élet ezt nem produkálja. De ha belegondolnak, abban, hogy reggel elmesélek egy ilyen történetet, és fél kilenckor kapok egy ilyen e-mailt, amit most felolvasok még egyszer, akkor azt követően az előzőt elfelejti az ember. Amikor ma reggel egy gyilkosságról beszélt, és ha arról, ami az indexen is megjelent, hogy a fiú Dágon megölte, valószínűleg akaratlan az édesapját érezte, hogy megérintette az eset megérintett. Ez egy kulcs szó. És igazol. Én magam abból a faluból származom, bár már húsz éven nem élek ott, de majd másfélszer annyit éltem le. Mikor este megláttam a hírt, amihez egy kép is volt, azonnal azon gondolkodtam, hogy ismerem-e. Dág egy kis falu, Budapestről 45 kilométerre. Ezer fő lakja, akik vegyesen magyarok, svábok, tótok, zárója tudom, szlovákok, nemzetiségüket tekintve.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 Valamennyire hatott örre, így leírtam, de messze nem tudom érzékeltetni hogy rám, mennyire furcsa hatott, tisztelettel xy aki férfi, és másodszor már majdnem a hitem futkározik a hátamon. Én állandóan minden nap és minden pillanatban egy húron szeretnék pendülni önökkel, de ha ezt pontosan le kéne fordítani, akkor azt nem tudnám. 9 óra két perc van. 061 489 és 0367. can 061 hat egy hét egy Az érzésem, hogy ahogy múlik az idő, hogy egyre kisebb esélye van annak, hogy olyan telefon fusson be, um, amit még szívesen beemelnék ebbe a műsorba, hogy keresek valamilyen záró zenét, és aztán elköszönök. De addig is hajrá, 06149 és 0636771161. Mondok önöknek egy konkrét példát. Én behívtam volna Fekete Győr András tegnap a saját tévé stúdiómba, azt követően, hogy fél órával előtte még egy politikai nagy volt, és akkor bejön, azt mondtam volna neki, hogy kedves András, a maga ennyi idő alatt túl tudja tenni magát azon az összhatáson, amit az az esemény keltett önben, akkor köszönöm szépen, én nem akarok önnel beszélgetni, és ha azt kérdezi, hogy de akkor miért hívott be, akkor arra azt mondanám, hogy kíváncsi voltam, -e, hogy bejönne. Ez a zárózene. 061 99, és 06 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, holnap ismét találkozunk. De ha telefonálnak, akkor tovább maradok. Itt mint 9 óra 15 perc, mert ugye ez 7,5 perc ez a szám. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Hát én arra szeretnék reagálni, hogy beszélt a békéről, amiben magá, magába van, és hogy az milyen nagy olyan... Egy másodperc másod Én beszélek, igen, nagyon jól idéz engem, rosszul fejeztem ki magam, de jól beszél. Van bennem egy olyan békesség, amely békesség nem volt bennem, békének nem nevezném, de háborúnak sem, és van egy nagyon fura viszonyulásom ahhoz, hogy ebben mit kéne kezdeni, de jól beszélt, pontosan idézett, én nem fejeztem ki jól magam, de amit most mondtam el, az sem volt pontos. Elnézést. Figyelek. Hát minden, minden esetre biztos, hogy egy ö, óriási ö, ahogy tegnap nézte a csatot és a naphírét, és azt mondta, hogy nem értem, hogy miről beszélnek. Így van, ezt mondta. És ez mindenképpen a békének egy jele, hogy rengeteg dolog, amikor béke van bennünk, a dolgok nagy része, amit körülvesznek, lényegtelenné válik. Egy pillanat, hadd mondjam önnek azt, nem lényegtelenné vált. Én azt tudom önnek mondani, hogy nekem ez a két műsor, de hozzáteszem, hogy lehet, hogy az én műsorom is ilyen. Olyan volt, mintha tudja, hogy a zöldborsót hogyan kell hámozni? Hát, ugye hát, a hüvelyt megfújja az ember, és úgy kettébontja. Nekem ez a műsor olyan volt, mintha ráléptek volna, és arra gondoltam, hogy így nem lesz zöldborsót hámozni. Teljesen, teljesen jó. De a ahogy mondta, hogy a szél, mik hogy mit csinál, ha nem fúj? A szél valószínű békében van. Tehát, hogy... hogy én fúján... fogalmaznék, én azt mondanám, hogy a szél keresi a helyét. Így, <gül> az is. <nagyon gül> így. Ami persze tökéletes szóképző Nem tudom elképzelni, hogy nem fújjon. Én, én se tudom elképzelni, de valamit csinál, így van, tehát béké, mégis békében van. Lehet, hogy a, a maga a fél fújás is egy béke, vagy az is lehetséges, hogy, hogy teljesen szóképzavarosak legyünk, hogy lehetséges, hogy amiről beszélünk, azok pirosak, én meg zöldről beszélek, és én nem tudok avval a pirossal mit kezdteni. Tehát néztem a csatot, és azon gondolkodtam, hogy ez itt mi? Igen. Ahogy a választások előtt mondta, hogy lesz egy fordulat, amely mondta, hogy a hajót át kell állítani, hogy igen. igen, igen, igen. Hogy hogy ez egy jó irány ez a keresés, mindenképpen, mert a békétlenségben lenni non-stop, az totál gáz. De én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire így lesz. Hát az, az persze így van, de ez, ez, ez mindenképpen a maga életében meg az enyémben is, hogy bárki. Jó, csak gondolja, hogy a teljes környezete amiben vagyok, az nem így viselkedik. Az most úgy néz rá, mint, hogyha én valami áruló lennék. Az biztos, mert nem is érti, hogy mi történt. Hát azt nem mondanám, hogy nem tudja, másképp, másképp fordítja le. Nagyon jó volt, nekem volt egy beszélgetésem az ATV első emberével, aki tökéletesen megértett engem, egy tízes kállán tízesre, és azt mondta, hogy ő teljesen érti azt, amit én mondok, és hogyha én ezen nem tudok változtatni, mert a gondolkodásom és a hozzáállásom az így fogja egymást lefedni, akkor ő nagyon örül, hogy eddig együtt dolgoztunk, de akkor hagyjuk abba. Én pedig azt mondtam, hogy ő tökéletesen megértett engem, ha úgy folytatható, mint ahogy eddig csináltam, akkor csinálnám, mire azt mondta, hogy neki a megtiszteltetés, persze nem konkrétan ezek a mondatok hangzottak el, de azt kell, hogy mondjam, hogy soha a büdös életben nem feltételeztem azt, hogy egy ilyen beszélgetés jön létre, amely érzelmei, érzelmi vonzását tekintve 10-es kettes volt, de racionalitását tekintve felülről verte a 9 de Egy olyan szabadságot adtak ott meg nekem, amire azt mondták, hogy egyébként a tévé egészét tekintve erre nincs szükség, vagy nem így működik, de ha én ezt igénylem, arra az időre, amíg én vagyok, és azt egyébként a nézők figyelemmel kísérik, ám legyen. Ez, ez egy nagyon jó válasz volt, akkor ezek szerint egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy, hogy a békéből való megszólalás újra, vagy nem tudom, amit mondod, hogy lesz három hónap, amíg nem lesz, nem tudom, hogy is, nem az egészet, de hogy szeptembertől esetleg újra folytatni. Igen, csak az a kérdés, hogy viszonyul -e a szél, vagy ugyanaz, ugyanaz a szél lesz, mint ami korábban volt, nem tudok válaszolni. nulla hat egy 061 és először. Maradok, ha van érdeklődés csak az időt nem akarom húzni. Nos, szóval ez egy nagyon fontos mondatod volt, hogy ugyanaz a cél marad el. Tehát én, én azt mondom neked, hogy én, én az ilyen Milner látló bánossázzal ezeket baromira szeretném hallani a rádióban, mert ezek az emberek veszik a laptopot, kirogatnak bele, és, és ez fontos nem, hogy itt szólaljon meg nálad, és ott legyen vita, mint ami régen volt 15 éve, olyan jó volt nekem, ez baromira hiányzik. Tudod? Szóval én, én nem, nem tudom másképp. De ez, ez, ez az ugyanaz a cél, ez a legjobb megfogalmazása volt ennek és hogyha valamit szabad mondanom még, amit már múlt héten szerettem volna hogy te vagy az egyetlen műsor, ahol be lehet telefonálni ma már a, a, a, a pálinkás Robinak is úgy kell, hogy fölveszi egy hölgy fölhívja a számot, visszahívja ellaposodik az egész vissza se hívnak, nem fért be szóval ez, ez, ez, ez egyetlen olyan fórum ahol az emberek azt mondják, hogy most akkor valamit akarok mondani Jó, de ez egy ez nagy, kérdé nagy kérdés, az, én ezt értem és ez tényleg így van, a kérdés az, hogy egyébként ezt az emberek igénylik-e? én vagyok az egyetlen kókuszt árlóból itt a vidéken. De mi van, ha senki nem akar kókuszt venni? És most nem Aradi Tiborról beszéltem. Én ezt az Aradi Tibor Valga Ferenc József féle összeállítást az ATV-n az esetek zövőbe végig röhögöm. és egy. Szabó Gábor. 0614890999 és 0367 egy először. Tegyed és nyolc 9 másodszor. 0614890999 és 0636771161. Senki többet? Ma a 2018 május 2-a szerda van a pontos idő 3 perccel múlott negyed 10 Eddig tartott ma a KFJ Jöncsi, viszont halásra kukat, gmail.com placiteljöz.